Stojíme před Tebou, pane, s naší modlitbou a nespoleháme na svou vlastní spravedlnost, ale na Tvé velké milosrdenství. Milí bratři, milí sestry, vítám vás neděli, na Bohosluzbu na neděli Septuagésime. Septuagésime znamená 70. Ano, ještě 70 dnů do Velikonoc. Postní období ještě nezačalo, ale už hledíme dopředu na to, co přijde. Mezi čtením a písních. je teď trochu jiné ladění před postní. Vždyť sledujeme Ježíše na jeho cestu do Jeruzaléma a víme, co se tam stane. Tam se střetne boží spravedlnost s lidskou spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Ježíš vychází nám stříc hříšníkům Ví, že s tou naší spravedlnosti to vypadá blídně. Jo, my máme svou vlastní spravedlnost, každý, sám pro sebe. A právě proto to dopadne špatně. Ježíš přijímá celníky a hřišníky, dokonce ji povolává mezi své učeníky a na konci na Golgotském kříži vstupuje do solidarity za řešníky, s vrahami i s teroristy. Bůh nás cení víc, než si to zasloužíme. A právě Jeho láska v nás chce zbudit také lásku. Abychom milosrdně jeden na druhého ohlíželi. Abychom se odvážili spolužít skrze Krista. Před Bohem nikdo vlastnými zásluhami nemůže obstat. Stojíme před tebou, pane, s našim modlitbou a nespoleháme na svou vlastní spravedlnost, ale na tvé velké milosrdenství. Nehledeme na to, co umíme a dokážeme, ale důvěřme v to, že Bůh nás miluje a přijímá nás zde, na tomto místě každého tak, jak si jsme. Před trůnem, kam modlitba nás pozvedá se. Pane Bože, nebeský oče, víme, že s tím, co přijíme, všech tebou nemůžeme obstát. Pomoc nám, abychom se spolehali pouze na tvou milost a všechno, co nás tíží a tísni, s tvou pomoci přemáhali skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. čtení čtení z první knihy Samuelovi. Hospodin vítoval, že Saula dostane králem nad Izraelem. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem trůhli? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem smysra ho svůj rok olejem a jdi, Posílám tě Tišajovi Betlemskému. Výhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Sal o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, Vezmeš s sebou Jalovici a řekneš. Přicházím obětovat hospodiny. Na obětní ho pozveš a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl hospodin. Když přišel do Vekléma, vyvešený starší města, už v přijít otázkou. Přinášíš pokoj, odvětil. Pokoj. Přišel jsem obětovat hospodinu. Posvětte se a půjdete se mnou k obětnímu schodu. Pak posvětil Líša je a jeho syny a pozval je k obětnímu schodu. Když se dostavil a on spatřil, Eliáka řekl si, jistě tu stojí před hospodinem jeho pomazaným. Hospodin však Samuelovi řekl, nehled na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem to Nejde o to, na co dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Gospodin však hledí na srdce. Ješek pak zavolal, aby nádával a předvedl ho před samou. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu, řekl. Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuel a svých sedm synů. Ale Samuel řekl. Žádného z nich hospodin nevyvolil. A Samuel se je otázal. To jsou všichni mláděci. Jíšaj odpověděl. ještě zbývá nejmladší, ten šakpa se stádo. Samuel Jíšaj mi poručil, pošli po něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a tam ho přivézt. Byl Říšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu tu řekl hospodinu, muže, pomáško. Ho. to je on. Samuel tedy vzal roh s kolejem a pomazal ho uprostřed jeho bratry. A duch hospodinou se David zmocňoval od onoho dne i nadál. Samuel pak net na to odešel do rámy. Svíce nohám, Mím je slovo tvé a světlo cestové. Viděl, jak jiný stojí Nečíně, na trhu a řekl: Jděte i vy na mou vynici, a já vám dám, co bude spravedlivé. A my šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne. Učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí. A řekl jim, co tu stojíte celý den něčímně? Odpověděl mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, i vy na mou vinici. Když by večer, řekl pán vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu. A to od posledních první. Tak přišli Ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal tená. Když přišli ty první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni po dali ho a dali proti hospodáři. Tyhle poslední dělali jedinou hodinu, a ty jsi jim dal stejný jako nám, kteří jsme nesli tím dne i vedro. On však odpověděl jednou slovu. Přítěli, nekřipním ti. Nesmuvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti mladší a Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci. Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý tak budou poslední první a první poslední. Evangelium našeho Pána Ježíše. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Krásný verš. Určitě se dobře hodí jako křesný verš, jako verš na konfirmaci, jako biblické poselství na cestu, které nás může Provázet v nejrůznejších situacích. Hledět na srdce, to bychom měli jako křesťany, ne dívat se na nejšek, posuzovat lidi podle toho, jak vypadají, jak máme od nich první dojem, podle našich předsudků, předsudků ale pravda je, hlouběji v člověku a Bůh to vidí. Ovšem tento krásný verš má také souvislost v Biblii a proto jsme slyšeli jako první čtený docela delší dlouhý oddíl o tom, jak Samuel pomáže. Davida k budoucímu králi. Co předcházelo, to bylo to krádovství Saulovo, který zapšalo slibné, které se zdálo, bylo přesně to, co Izrael potřeboval v obraní boji proti peleštejcům. Nikdo jiný než Saul to nemohl dokázat ale i Saul měl své slabé stránky. Bible ho líbí jako charismatického vůdce na jedné straně, ale jako depresivní člověk s tmavými myšlenkami na druhé straně. A bitva proti Amaleku je obrad. Hospodin ujišťuje, Izraelci svou podporu, ale dává také pokyny, jaká to má být válka. Nikoliv válka k dobiti území, válka na kořist, ale má to být obrana, má to být jeho boj, a ne lidský. A proto ta jedna věc, která by se neměla stát, je to, že král nebo si z toho, co tam najdou u nepřítele, si vezmou svůj podíl, si vezmou kořist. Saul a jeho lid ušetřil krála Agaga a nejlepší kusy z Bravu a Skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako kraté. Jako kraté zničili jen to, co bylo podřádné a bezceně. A to přinese obrat v Sálovu království a Prorok Samuel tohoto to, to, to se všímá. Jde za Saulem a ptá se, a co to betření ovci, jež dolehá k mým uším, a to bučení dobytka, který slyším. Z obrany války se stalo válka s cílem dobývání. Později se začne říct imperialistická válka, válka ze hospodářských důvodů. Samuel říká Saulovi, zavrhl si hospodinovo slovo, proto hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespacil, avšak pro Saula truchlil. To předchází tomu, co jsme četli. Ten starý režim už je zavržen hospodinem, ale nový ještě není. My to máme snadno v dnešní společnosti, kde se vypíše volby jednou za čtyři nebo pět let, tak můžeme změnit vládu, ty staré poslat někam a povolat nový, kteří snad budou lepší. No, jsou námitky proti tomu, že sice vedoucí státu a můžeme vyměnit, ale celkový poměry tak snad no, nezměníme. Tady v tom případě Saula a Davida jde o skutečnou revoluci. A je to nebezpečná věc. Samuel je si toho vědomí. Volí cestu konspirací. Ještě mnohem dřív, než David se projevuje, už Samuel ho pomáže, Už hospodin se vezme za svého pretendenta, za budoucího, Krále, jako pomazaného neboli hebrejský mesiáše. Je to taková soukromá korunovace, čeho jsme svědky. My jsme to, to dneska čteme. A aby to nevyšlo příliš brzy na ven, se to všechno schovává. Samuel se sám bojí, že Saul ho zabije, tak tváří se, jako by chtěl Bethlehem jako konat nějaký obětný obřad. No, skutečně to tam koná, ani lidé nevědí, co se děje, protože i starší této obci se bojí, že nechtějí se plést do to, tohoto konfliktu, který je na, na obzor. Do té doby to všechno probíhá podle plánu. Samuel ví, co dělá, co má jménem hospodina dělat. Ale pak se ukáže i Samuel, potřebuje opravit názor. Je ochoten pomázat hned prvního, to, těchto bratří, ale Bůh mu říká ne, ne to není on už nechci ty vysoké chlapy, které dělají velký dojem a pak z toho je průšvěch. Hospodin hledí na ne na vnejšek, na to, co je před očima, ale hospodin hledí na vnitřek, na srdce připravení. Vybratři, měli mili aniž to bylo nějak plánováno, hodilo se to tak, že přihodilo se to tak, že v pátek jsme ve školce, měli to stejně vyprávěný z dětské Bible pokoupitelně. A tady vidíte toho Samuela před slomaženými bratry, syny Jišaje v Betlémě. A koho byste zůstok zvolila vy jako budoucího krále, Který se vám zdá jako schopný? je ruko, tak vašku. Který se hodí jako král? Jeden z nich to musí víc, to vík, že toho z toho že? To se No tak No, jim... No a? Kovacku jim asi chce. Samoj prorok, ten to měl poznat. Tam není ani jak. Tak, jenom na to už přišel. To je tady na ten dětský fantasticky. To jsou tady všechny synovy. A to jim asi to vlastně panu okolnosti. Výšlád měl 8 synů. No a my jsme to s dětmi kterou bráli, tak jsme pod časem zjistili, tady jsou jenom, tady je jenom senou. Mm. Je to všechno? Mm. Ne, byl tam ještě ten malý, ale ten tis nepřišel v oba, že? A ten musel jítat stále, zvládnout, tady to, co Samuel potom se dozví, že Bůh nehledí na nejšek, ale na srdce, to jsme potom také zkoumali s takovou, takovým srděčkem. Vypadá dobře, že? Ale skrývá se tam to černé. Fakt, tam byl jeden, který byl trochu jinak, to byl ten David. A toho asi hospodin považoval za schopného. Tak co děti se odnesou z toho příběhu? Asi to, že nemáme posuzovat lidi podle nejška. Ale máme vnímat i to, co je schováno. Nejde o krásu, o sílu, a jde o charakteru. To je důležitý pohled na život, který ti předškolní děti chápou. A jako v každém biblickém příběhu je obsaženo poselství pro malý i pro velký a to může být docela odlišný, tak i zde samozřejmě to je. My tam můžeme ještě poznat něco jiného. Ale to první je určitě důležité. Nechceme posoudit lidé podle levnejškou. Co ale s těmi, s těmi ostatními bratry? Proč Bůh ji nechce? Protože měli takové černé srdce, to byla možná ta chyba u toho Saula, že nejdřív to dopadlo dobře a pak se ukázala jeho styná stránka. Nebo to se může konat i v naší společnosti, že lidi nadšeně volí jednu politickou stranu, no a po dvou letech mají z toho dost a chtějí jinou. I toto jsme už zažili. Měl, ale David, opravdu vždycky dobré srdce? No, když známe Bibli trošku tak víme, že tomu tak nebylo. A právě tady v tomto textu, co jsme četli, když ho přivezou z fastviny a vystoupí David, tak jsou všechny nadšení. On byl jak se to tady píše, byl ryšavý, s krásnýma očima a pěknýho sledu svůdce žen. No, co jsme teď dělali? My jsme popisovali jeho sled. Tak vlastně hospodin varoval a teď autor toho textu také varuje. No, zase tam tady nějaký krasavec, který dělá dojem a jak? asi to s ním dopadne. Víme, že cesta k moci pro něho vůbec nebyla rovná. Spíš bychom ho mohli obsat s moderným výrazem, byl to takový warlord, který několik let um, válčil s svým předchůdcem Saulem a teklo hodně krvě. No a pak, když byl u moci, když zvítězil a šikovnou taktiku vybudoval veliřiši, který nikdy v izraelských dějině neměl obdobu, tak co udělal, tak zavraždil svého generálního uriáše, protože chtěl jeho ženu, patřebu. Vypadá takhle čistá srdce, čisté srdce, v Bibli máme ještě jiný text, který je připisován tomu Davidovi. 51. Žán Odvrať svou tvář, Bože, od mých hříchů. Zahlad všechny moje nepravosti. Stvoř mě, Bože, čisté srdce. Obnov mém nitru pevného ducha. Tak se můžeme mělit, když Začínáme my posuzovat lidi podle srdce, jak se nám to zdá, podle charakteru, jak říkáme, ale tak to dopadneme, když spoleháme na sebe. A přece tento král je jinak v Izrael a v víře tohoto božího lidu ten vzorný král. Činil pokání. Ačkoliv mu ten první syn zem, zemře, musí zemřít, pak z toho manželství vychází moudrý král Šalomón. Tak to Bible neskrývá, ale právě odkrývá, abychom to pochopili. Totiž Bůh tady neskoumá. Je to špatně pochopené, když si myslíme, že Bůh teďka jako Renkenovi pohledem prohlíží z člověka zjistit, který se hodí nejvíc. Tady v tom textu je řeč o vyvolení. Když Samuel stojí pod těmi chlapy, tak sděluje ne, co Bůh hledal, ale co Bůh vyvolil. Probíhá to strašně rychle, tak není to casting show, která má nejakou, může přinést nějakou zábavu, která trvá celý večer, kde lidé ukážou, ukážou co umějí, předvádí se, aby byli posuzováni. Ne, hospodin je s nimi hned hotový. Stačí, když Samuel se přiblížuje k tomu chlapovi a už hospodin říká, tenhle ne, tenhle také ne. A ten počet sedm, já nevím, co historicky, ale ten počet sedm má velký symbolický význam. To není jenom, že dětem v školce to ušlo, že jich není osm, ale sedm, ale ten první pohled na to je, to jsou všechny. Sedm znamená všech, sedm dnů v týdnu sedm dnů stvořený, to je všecko. A tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne, ne tam ten správný není, musí přijít ten osmý. Teprvo osmý syn. tedy mimo plán osmý den stvořený přinese záchranu. A teď jsme u Ježíše. Mesiář mezi lidmi vůbec není. Nikdo nemá to čisté srdce. Musí se stát něco mimořádného. Je zajímavý, že po pomazání Ježíše a pomazání, to znamená vlastně Mesiáš, po ustanovení Mesiáše. Duch Boží bude s Davidem. Není to nějaký kouzelný obřad, když David bude obdářen těmto duchem. Ten duch bude s Davidem, protože Bůh ho tam posílá. Dozvíme se to, David měl ducha, ne podle vlastných schopností, protože byl víc hodně než ostatní, ale Bůh mu ducha obdařil. A teď možná pochopíme, jak tady to nejde o moralizování, nejde o vybírání toho, který má nejvhodnější vlastnosti na vládce, nejde o to, O vybírání toho, který má dobré, si, dobré, čisté srdce, ale jde o to, aby Bůh někoho vyvolil, aby s ním to uskutečnil. Ten Bůh nehodnotí. A to je pro nás strašně důležité. Když my máme ty černé srdce, nebo šedivé srdce, nebo bílé srdce, Bůh to nehodnotí. Ale vidí v nás možnosti. Jak to tehdy? U toho da Davida viděl ty možnosti. Boží pohled není hodnotující, posuzující, odsuzující, ale boží pohled otvírá budoucnost, otvírá novou perspektivu. Totiž lidi mají před očima to, co je vidět, ten vnejšek ale jsou věci, které nejsou vidět v tom smyslu, že nejsou ještě vidět, ale můžou být spoři pomoci. Tak David se stane králem ne podle toho, co je, ale podle toho, co má být. Bůh ho používal jako takový, takového, jaký je, a Bůh o tom dobře ví, si jsme. A Bůh věděl, že to je možné. David měl předpoklady, neměl předpoklady. Tady víme, že ještě není dost starý, ani není bohatý. Autoritu v rodinu určitě ještě neměl žádné zkušenosti s vědením. Na tom nezáleží i když jsou to nejši, i když jsou vnitřní vlastnosti. Bůh právě vybírá toho nejmladšího. Vybírá toho, u kterého ostatně to nepovažovali za možné, že to jde. Hodí se? To není ta otázka. Ale ducha dá hospodin potom. A tak přestaňme myslet o tom, jestli se ten nebo ta hodina, na to, jestli máme čisté nebo šedé nebo černé srdce. V Bibli v tom je docela jednoznačná v, nás, v náš neprospěch. Lid po potopě, Bůh sám říká, že Lidé jsou zoufali Oni jsou od samého začátku zlí. Všecko, co myslí, všechno, co dělá, je zlé. A zároveň říká, ale já nechci jí vyhubit. Nechci jí zabít. Chci jim pomoct. Tak to v srdci lidských vypadá u každého z nás. A tak to v Boží srdce vypadá uči každému z nás. Posílal Davidová syna Ježíše. Ten neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nezhledný, že jsme po něm nedichtěli. Ale hospodinovu vůli bylo zkrušit ho nemoci. Spatří potomstvo, bude dlouho živ, a zdárně vykoná vůli hospodinovů, píše prorok Izajáš. David je pomazán, stane se Messiařem. Tady pro nás je sou, důležitá souvislost. Byl pomazán v kruhu svých. Bratrů, svých sourozenců. A to se stane s Ježíšem, tak on vstoupil do Jordánu, byl pokšten, žil s námi zde a zemřel naši smrt. Byl v solidaritě s námi, byl ten, který Bůh vyvolil proto, aby se stál naším spasitelem. Skrze Samueleho pomazal ho uprostřed jeho bratrů, uprostřed nás, uprostřed nás, který můžeme díky jemu vejít do Božího království. Amen. Bože, děkujeme ti za tvoje slovo, které nám říkáš. Děkujeme ti za tvůj hlas, který můžeme slyšet. Děkujeme ti za dobrotu a milost, s které žijeme. Prosíme tě, abychom tvůj hlas slyšeli. Otvírali svou, své srdce pro tvoje dobrotu a poslouchali, když nás vedeš svou cestou. Myslíme na naši, naši církev a náš spor. Víme, že to, co tady máme chceme dělat, nemůžeme dělat sami. My se k tomu přirozeně nehodujeme. Spíš překážíme abychom důvěřovali v tebe, který dokážeš nás zjednotit, nám pomoct, na vzájem si odpouštět, si přibližovat. A ty dokážeš nás objevit to obdarování, které může, může pomoct i druhým lidem. Myslíme na lidi, které v naší země vládnou ve všech možných grémích a institucích, Dej, aby našli cesty v prospěchu občanů, obyvatelů těch, této země. Dej, aby se starali o ochranu přírody, ochranu míru a posilují tomu, co lidi od nich čekají, by to v odpovědnosti uskutečnili. Myslíme na lidi, kteří trpí zde nebo jinde, Vlávě na oběti válek, myslíme na lidi, kteří žijí v situaci, které se můžou vydržet. Které který důstojnost, a který se musí bojit, bát a zíček. Myslíme na lidi, který trápí a mučí své blížní. Myslíme na to, že to změnit. změní který my sami nedokážeme ale Ty chceš. Věčší Bože, buď našim provázečem, dej nám sílu, lásku, důvěru v tom, co prožíváme. Ved naše životy k dobrému konci skrze Ježíše Krista našeho bratra i pána. Spolu s ním, kdo je voláme. Odže. Let's yeah. see. a celou svou naději upněte k milosti, která vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Pořehnej vám, Hospodina, ochrání vás. Osvět, Hospodin, tvárstvo nad vámi a buď vám milosti. Obrať, Hospodin, tvárstvo k vám a dej vám pokoj.